Mattiðusarkuðspjall, 20. annarkabli. Þá tók Jésús enn að segja þeim dæmisögu. Líkt um himnaríki og konungveitn sem gerði brúkaup sonarsýns. Hann sendi þjónarsýna að kalla boðskestina til brúkaupsins, en þeir vildu ekki koma. Aftur sendi hann aðra þjóna og mætti, segið boðskestunum Veistlumína hef ég búið, auksum mínum og alifje er sláttrað og allt er tilbúið komið í brúkaupið en boðskestirnir skeittuðu ekki einn fór á akursin annar til kaupskaparsins en hinir tóku þjónans misþyrmduðum og drápu konungur rittist sendi út í hersin og let tortíma morðingum þessum og brenna að borgvera síðan segir hann við þjóna sína, brúkaupsveslan er tilbúin En bóðsgestirnir voru ekki verðlýr. Farið því út á stræti og torg og bjóðið í brúkaupið hverjum þeim sem þið finnir. Þjónarnir fóru út á veginna og söpnuðu öllum sem þeir fundu, vondum og góðum, svo að brúkaupssalurinn varð alskipaður gestum. Konungur gekk þá inn að sjá gestina og leitt þar mann sem var ekki búin brúkaupsklæðum. Hann segir við hann, Vinur, Hvernig ert þú hingað komin og ert ekki í brúkaupsklæðum? Madurinn gæti yngur svarað. Konungur sagði þá við þjóna sína, bindið hann á höndum og fótum og varpið honum í ystu myrkur. Þar verður grátur og nýstrandanna, því að margir eru kallaðir en fáir útvaldir. Þá gengur farísiðarnir burt og tóku saman ráðsín hvernig þeir gætu flækt Jésu í orðum. Þeir senda til hans lærisveina sína ásamt Herodesar sinnum og þeir segja, Meistari, við vitum að þú ert sannorður og kennir guðsveg í sannleika. Þú hyrðir ekki um álitt neins, en það gerir þú mannamun. Seg okkur því hvað þér líst, leifist að gjalda keisaranum skatt eða ekki. Jésús þekti ílsku þeirra og sagði, hvers vegna leggjiði snöru fyrir mig hræsnarar? Sýnið mér peningin sem goldin er í skatt. Þeir fengu honum denar. Hann spyr, hvers mynd og nafn er á peningnum? Þeir svara, keisarans. Hann segir, gjaldið þá keisaranum það sem keisarans er og guði það sem guðs er. Þegar þeir heyrðu þetta, undruðust þeir, yfirgáfuðan og gengu burt. Sama dag komu satt til Jésu, en þeir neitaði að upprísa sé til og sáðu viðan, Mestari, Móse segir, degi maður barnlaus, þá skal bróðir hans ganga að eiga konu hans og vekja honum nýdja. Hér voru með okkur sjö bræður, sá fyrsti kvæntist og dó. Hann átti engan niðja og eftirlið því bróður sínum konuna. Eins varðum næsta og þriðja og þá alla sjö. Síðast allra dó konan. Kona hverst þeirra sjö verður hún í uppriðsunni. Allir höfðu þeir áttana. En Jésús svaraði þeim, Þið villist því að þið þekkið ekki rýtningarnar nýja mátt guðs. Í uppriðsunni hvænast menn korki nýja giftast. Þeir eru sem englar á himni, en um uppreysu döðra ættu þið að hafa lesið það sem Guð segir við ykkur. Ég er Guð Abrahams, Guð Ísaks og Guð Jakobs. Ekki er hann Guð döðra, heldur levenda. En mannfjöldin hlíti á og undraðist mjög kenningu hans. Þegar farið séðar heyrðu að Jésús hefði gert sattúk eða orðlausa komið þeir saman. Og einn þeirra sem var lögvítringur vildi reyna hann og spurði, Meistari, hvert er hið æðsta bóðorð í lögmálinu? Jésús svaraði honum, Elska skalt þú drottinn guðinn af öllu hjartaðínu, allri sáluðinni og öllum hugaðínum. Þetta er hið æðsta og fremsta bóðorð. Annar er hliðstætt þessu, þú skalt elska náungaðinn eins og sjálfandið. Á þessum tveimur boðorðum hvílir allt lögmálið og spámenirnir. Þegar farísiðarnir voru saman komnir, spurði Jésús þá Hvað virði ykkur um Krist? Hvers son er hann? Þeir svara Davíðs. Hann segir Hvernig getur þá Davíð, innblásin andanum, kallað hann Drottin? Hann segir Drottin sagði við minn Drottin Sett þig mér til hægri handar þanga til ég geri óvinni þína að fótskörðinni. Fyrst Davíð kallar hann dróttin, hvernig getur hann þá verið sonur hans? Engin gat svarað Jésu einu orði og frá þeim degi þorði engin að spyrja hann framar.